І я, будучи на той час вигнаний у три шия з історичного факультету і провоювавши півтора року в Кандагарській бригаді, раптом надибав цього суб'єкта серед бійців молодого поповнення. Воскрес із мертвих я добув з нагрудної кишені сигарету і класнув запальничкою. Слухай, Маманов, ти того забери своїх соколів, добре? До речі, що це вас так прозивають? «Наш клуб», – сказав він, вивчаючи мене своїм поглядом, – «воєнно-патріотічний клуб «Сокол». «Ти де працюєш? я видихнув хмарку диму. «Сокол», – замислено буркнув я, – «треба ж таке? Клеїти тут дурня?» «Ти, вроді, в ОМОНі служиш?» – допитувався Маманов. «В хуні?» – буркнув я неуважно і глянув на його поплічників. «Вам, хлопці, що, робити нема чого?» Хоч яку-небудь совість мали б, коли вже розуму нема. Не соромно нападати гуртом на цих двох. Та ти ж подивись, що вони роблять, загомоніли ті, обступаючи мене. Слухай, браток, та ти ж сам афганець, за що ж ми воювали? Щоб оце бидло бандерівське свої фашистські прапори виставляло? Щоб посеред білого дня бандеру на щит піднімали? Вони ото-вото -ото хочуть нас китайцям продати, гаркнув Паруб'яга пориваючись вперед. «А ти, козьол!» Я недбало перекинув сигарету в кутик губів і ступнувши вперед, так штовхнув його, що він відлетів на кілька метрів. «Ша, мужики, ша!» – крикнув Маманов, стримуючи гурт. Лице його було спокійне. «Стой, не надо! Этого так не возьмеш, погоди!» Він зацікавлено глянув на мене. «Вот ти як значить! Смотри же!» «Ти мене знаєш, Маманов», – сказав я, криво посміхаючись. «Мені твоїх соколів покалічити, якраз плюнуть, так що дивись». «Та що ти з ним балакаєш?» – озвався раутом з тротуару Чернявий. «Він же зрадник, шкура барабана. ось він хто». «За скільки продаєш рух, Маманов?» – неголосно поспитав другий. «Люди добрі, мене ще липа відвісла». «Що?» – обернувся я до Чернявого. Він же в Русі був, у Русі, надривався чернявий. А з місяця, як перебіг до комуняк. І знову заволав, як заведений. Провокатор, провокатор, перекинчик. А цей, безцеремонно поспитав я, тицяючи пальцем у Маманова, який подався назад. Ви що, хлопці, смієтеся? А цей в Русі? Другий кивнув. Це правда, чоловіче, правда. Він проводив передвиборну агітацію в групі підтримки. Ну, це довга історія. Спочатку було висування. Знаєте, ота громізька процедура скликання зборів. Довірена особа розповідає про кандидата, потім виступає кандидат. Протокол, між іншим, довелося складати разів п'ять. То не такий, як треба, а то шрифт машинопису задрібний, а то й геть анекдот. Мовляв, на тонкому папері, а ми так не приймаємо. Словом, люди холоденка і шкури вилущувалися – а тут було пущено ще й таку листівку. Стас обернувся і почав порпатися в шафі з якимось папір'ячем. «Та дідько його бери!» – не витримав я. «Лучицький на той час уже працював у Русі?» «Уже, уже!» – буркнув Стас. «Ага, ось вона. Типова партійна агітка. Саме ці пасквілі і нагнали отаку от шалену атмосферу в районі. Я з взяв листок двома пальцями». Фашистська гідра знову підіймає голову. Рух, інспірований елементами із західних областей, відомих розгулом Бандерівщини, кандидат від так званого Демблоку, людина низьких моральних якостей, свого часу виключена з університету за націоналістичну діяльність. Розтопчимо, не допустимо, голосуйте за Холоденка, кандидата Блоку комуністів і безпартійних. Видно було, що друкувалося це поспіхом. Папір був грубий і сірий, шрифт забитий фарбою, а стиль, стиль, я скривився. Глупота завжди викликає в мене якусь аж образу. Врешті-решт людина створена за образом Божим, і подобою і життя мала б тратити на розумніші речі. «Лучицький з'явився в цих краях з минулого літа», – провадив Стас. «Звідки він узявся? Чому саме тут?» Того не знає ніхто. Але саме завдяки йому наш кандидат пройшов окружну комісію. Бо знаєте, опозиція в нас аморфна. Рух ледве дихає. Та й село. Тому город садити, а в того корова за бугаями. Але ж депутатам обрали все-таки холоденка.